Eguzki urteaga, egunon. Egunon. Amar urte beteko dira, aieteko deklarazioa egintzela, eta eta ere betirako armakutze zituela. Bake prozesuat izan dau, edo errendizio baten historia izan dau? Euskal Herriko, bake prozesuak bi berezitasun dauzka, lehena da, E, prozesu unilaterala izan dela, alegia eniungo kontrapartidari gabeko erabakia hartu zuela, etak bere jarduera armatua bertan bera uziko zuela e, adierazi zuenean, eta bigarren berezitasuna izan da, ba, Ipar Euskal Herriko eta Oroar Euskal Herriko, bai klase politikoak eta baita gizarte zibil e, eko ordezkariek jokatu duten paper garrantzitsua. Euskal Herriko bake prozesuari begiratzen bai inguruan, bai Irlandan edo bai egu Afrikan izan diren bestelako prozesuak, zer ezberdintasun, zer diferentzi ikusten dituzuzuk? Ipar Irlandan izan den bake prozesua, prozesu bilaterala eta, maila hondi batean, multilaterala izan zen, zerren alde batetik, ba Erresuma batuko eta Irlandako gobernuak implikatuak izan ziren, baita ere, ba Ipar Irlandako, alderdi politiko nagusiak, eta erakunde armatuak ere prozesu horren barne izan ziren, orduan alde batetik, bat, gatazkaren, ondorioaren, eta ondorioen inguruko akordio bat lortu zuten batez ere erakunde armatuek eta estaduek, eta beste aldetik, e, Stormont den, Ibarri alderdi ezberdinak e, ilabete luzez bat ziren eta hor akordio bat ere iritsi ziren, eta akordio hori ostean, e, ostir altsantuko e, herreferendumaren bitartez ratifikatu zen. Hmm. Etaren historian eta liburunera ipatzen dituzun e, negoziak eta ezberdinak e, zo egiten maditugu eta zerren naltzen maldin maditugu, bai hasi eta bai Loyola edo bai Lizar Galazio Ondorengoak eta beste, ez dira ongi burutu, e, zendako negoziak eta horiek utxe egin dute, zendako porrote egin dute historian Zer? Lehen da negoziak eta izan zen miliagetzen da lorita bat eta lorita bian eta politiko-militar eta Espainiako gobernuaren artean, eta esan daiteke, ba, negoziak eta hoiek aurrera atera zirela eta PMek jarduera armatua bertan bera duztea erabakizuelako, eta ondoren ba, erakunde horretako kideak edo askatuak edo gizarteratuak izan zirelako, E, ondorengo e, negoziak eta izan zen ba, eta militar eta espainiako gobernuaren artean momento horretan sozialistak zeuden e, gobernuan eta bifasetan garatu zen e, prozesu horretan e, etziren makarrik solik e, gatazkaren ondorioak ez da baita eduki politikoak ere e, etak e, kas alternatiba gainean e, jarri zuelako testo ere oso berezia da haintzat hartuta ba, urte horietan etak kapazitate militar handia zuela, atendatuko burua ere oso importantea izan zen, Espainiako politikagintza baldintzatzeko almena ere e, nabaria zen, eta une uneberean ba, errepresioa ere oso importantea izan zen urte horietan, askidea ikustea, zenbat ba, pertsona atxilotuak izan ziren, porturak kasuak ere hor e, daude, eta gogoratu dezagun, mila da laroita iru eta laroita zazpibitartean, gal erakundeak ba, bere kintzak burutu zituela berezeki parruzalarrian, horren ondorioz geita zazpi pertsona e, hilda suertatu ziren eta oran testu inguru horretan kokatzen da azken binan e, argeleko e, negoziaketa e, Espainiako batez ere nazioartearen begira eraputts nahi zuen ba e, perspektiba irekia e, zeukala eta negoziatzeko eta ez biddazeko prezegoela naiz eta funtzioan ez zegoen konzesio politikorik egiteko egitekot. Hirugarren negoziaketa, Garatzen da milaetzen da hori temezortzian ba, Lizarra Garaziko akordioen e, testu inguruan, hor batez ere akordio soberanista da, e, alderdi eta sindikatua bertza artean, ez eta ba, e, e, ezkarra batua bezalako alderdi bat ere batuko zaioen akordio horri, eta testu inguru horretan non momentan e, momentaneoki bere jarduera armatua bertan bera uztea erabakitzen duen, ba, e, atnarren gobernuak etarekin negoziaketak garatzen ditu berezeki Ginebran. <susurra> Zure, bada hor kalkulu utxe egite bat, e, etako buruzak, ezberdinen handik, hau da, e, garai batean e, etaren e, operatibitate oso askarrasean, meraz, maik gainean esartzen dira, bainetik altxatzen dira, historian perspektibe zo eginez, gertatu den, bada kalkulu utxe egite bat, zure ustez? 2005 eta 2007 artean e, negoziaketak daude Zapateroren Gobernuaren eta ETAren artean Gatazkaren ondorioan inguruan eta besteletik dago Loyolan ba Hego Euskal Herriko alderdien arteko maili e, eztabaidat bat non hor batez ere eduki politikoak e, e, eztabaidatzen eta negoziatzen diren. Ardi laguna da etaren baitan badaudela e, tirabira batzuk, badaudela linea estrategiko endiferenteak, interlokuzio aldaketa bat e, gertatzen da horren ondorioz, a, legia ordurarte Josu Rutiko zen e, etaren ordezkari nagusia eta momentu batetik landa tierri hilakatzen da ordezkari nagusia eta e, tierrik eta tierrik ordezkatzen duen linea politikoak, neiditu berriz ere kontenidio politikoak ere, ba, maik gainean jarri, eta horrez gain, e, ba, berriz ere indarrereman bat sortu nahi du, eta testu gure horretan kokatzen da T4-ko atentatua. Zerretatzen da atentatu ondorio, horren ondorioz bi hildako suertatzen direla eta horrek ba oso ikututa guztien duela negoziak eta e, prozesu hori. Orduan, pentsa daiteke testo ingure horretan agian impazintzia delako bat erakutsi duela etaren sektore batek, eta orduan, etaren baitan tentsio eta desadostasun horiek edo, egon izanak eta baita ere eta tapateroen gobernuak Ba e, pauso gutxi eman izanak, ba, espikatzen du maile gundi batean, zerratik, kasuenetan, ba, e, negoziak eta prozesu horrek porrot egin zuen. Justuki, Zapatero eipatzen duzu? Espainiako presidiendia sozialista hautezkunda galdu eta alderri popularra gobernua hartzen du, eta hor badiru di auzten dela negoziak eta... Zapateroak balu? Zure ustez, bestelako elitzateke etaren bukaeraren irte bidea? Hau da, negoziak bat gertatuko litzateke bat ere presuen gaian? Aieteko e, konferentzia baino lehenago eta hortil bi egunera eta bere jarduera armatua definitiboki bertan bera uztea erabaki aurretik egon ziren e, negoziaketak Etaren eta e, Espainiako Gobernuaren artean nazioarteko bitartekarien e, bitartez eta hor bideorri bat e, adostu zuten e, ojar resultante deitzen zena non agertzen zen ba bai Etak eta bai Espainiako Gobernuak delegazioak bidaliko zituela Oslora Noruegara ba bertan gatazkaren ondorioak negoziatzeko eta horren frogoberena da ba Etak bere delegazioa e, bidali zuela e, Oslora bertan 18 hilabete egon zen itxaroten baina une berean gora Er da, Aieteko konferentzia gertatu eta hortik gutsira hautezkunde horokorrak izan zirela Espainian hautezkunde horiek pepek irabazi zituen gehiengo absolutuarekin eta momentu horretatik landa da naiz eta estadu afera bat izan, ba, eh, rajoiren gobernuak esan zuen, bera etzela konprometitua sentitzen zapateroren gobernuak hartu zituen eh, erabakiekin eta hartu zituen konpromisuekin. Orduan planteatzen duzun galdera da eh zapaterok auteskundiak irabazi izan balitu, potentsi baten aregira. Errealitatea diferentea izango zen. Segurazki ba, e, batez ere kartzela politikaren fleksibilizazioaren eremuan hor pausoak emanak izango ziren eh aldez aurretik eta horrek agian erraztu ehingo zuen azken finean prozesu hori azkarrago bideratzea. Gaur azken e, urtetara berriro Gini eta batez ere e, armagabetzeko gai e, Gaira urbilduaz eta luusoko ekin zara eta beste e, Aipatzen duzu zueker liburuan gizarte zibilaren parte hartzea eta gizarte zibildaren protagonismo hartzea Ala beharrez izan zen protagonismori hartzea Egoerak e, desblokatzeko behartzelako, politikari egizintzuten lakoin eta egizintzuen lakoin eta ala beharrez, edo borondate bat bazen hor zerbait egiteko Etaren haren apostua izan zen bide unilaterala o besterakoan ba, e, alde batetik e, nazioarteko komunitatea aktibatzea eta beste aldetik Euskal Barriko gizarte zibila ez. Eta horren bitartez, espero zuena zen, ba, pixkanaka gobernuek bereien jarrera fleksibilizatu eta malgutuko zutela, batez ere kartzelea politikari dago gionez. Zergertatzen da, Rajoyen gobernuak oso politika eta oso jarrera irmoa erakutsi zuen, eta frances gobernuaren jarrera erabat lerrokatuta zegoen espainiar gobernuaren e, planteamentu eta ikuspegieta. ikuspegietan. hartatzen da, urteak pasatzen dira, bineata bitmabi, amairu, eta bineata malaguen, Kolapsu egoera hori ikusirik, Iparra Euskal Herriko ba, ordezkari politiko, sindikal eta asoziatiboak ba, akordio batera iristen dira eta horren emaitza da Bayanako deklarazioa ez. Baina, hortik landa ere egoerak blokeatua jarraitzen du eta testu inguru horretan, Ba, gizarte zebil antollatuko ordezkari esanguratsu batzuek Michel Beriko hirigigoien edo chat berak erabakitzen dute azken pinan etarekin harremanetan sartzea, ba etaren desarme partzial bat gauzatu eta din eta hori bera egiteko asmoa zeukaten lua antzadartatzen da momentu horretan operazio polizial bat dago atxilotuak dira. Op operazio horrek isizorezko ba, sumindura sortzen du kalapita sortzen du, bai komunikabideetan bai Ipar Euskal Herriko klase politikoan, Eta baita gizartea zibilan ere, eta horren ondorioz, ba, frantzues gobernua oartzen da ez dela bere interesa ba jarraitzea Espainiako estrategiarekin erabat lerrokatzen, eta momentu horretan erabakitzen du ba e, desarmea ahalbidetzea. Eta hori bera gertatzen da bilinatama zazpian. Mila ezkere guzti urteaga. Berdin.